I jetë falënderimi absolut i takon vetëm Allahu xhalla jalalu zotit të botërave krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet tona mshira zotit dhe kimën e tij. Qofshi bi më të mirën dhe në zotrin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mishoktë të mi besnikë me familjen e tij të, ti të ndarshme dhe me gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit. Me leje në Allahu xhalla jalalu do të vazhdojmë në tematikën e ligjeratës e kaluar dhe ajo është vazhdimit ligjeratëve apo vargut të ligjeratëve në librin e hoqës me arjgjë el kabul të cina kemi filluhe dikun gati një vit e diqka dhe kemi ngell të kap tina mua shtështë që e ka citu vetë hoqëa se kjo kap kaptin, tina e nantë e librit nëse gjithë se i libri ka 12 kap tina kjo kap kaptin, tina e nantë është me rëndësishmja nda e hoqëa nuk është zgjeru në një asni kaptin, sikur që është zgjeru në këtë kaptin, ma dje, mëjme thonë se, 2-3 të të libres janë në, në këtë kaptin. Pse val, nga se hadithi, të se në citum, në ligeratën e kaluar, hadithi Gjibrilit, është zgjeru ogja në këtë hadith, nga se ketë ki liber, apo kretë libret e akides, kam përqëllim për të spigun i sendë perceptimi dhe botkuptimi i fjales din, fe. A në hadithin e Gjibrilit, kohogja është ndalë dhe është gjëruë, në hadithin e Gjibrilit, në fund, pengamiri sallallahu alaihi sallam, ka than, he dhe Gjibrilu, ky është Gjibrili, gjë e kum, ka arte ju, përçka, li uallim e kum, din e kum, tja umsoje juve, fejn e juve. Andaj, pa e kuptu definimin përcaktimin, përkufizimin, kufit, që ka i thojnë të këta përcaktusit, pa i kuptu kufit e fjallës iman, islam, krej tjera të janë bosh, krej tjera të janë bosh. Andaj, në tëpsirin e fjallës Allahu Gjelle Gjelaluhu, këntum khajra umetin, uhrijet lin nasi, të mërune bil ma'rufi, vë të nëhevne anil munkeri, vë të minune bil la. Autori librit, nën hija e në Kur'anit çfarë thot? Thot ky ajet ka zbritna Medinë. Konkretisht në përplasjen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jemaatit të tij dhe palës tjetër kundërshtore, ata ishin ehlul kitab, njerëz të librit, njerëz të librit. Dhe në surën Baqara, në surën Ali Imran, në surën an-Nisa trajtohet definimi i burimit të imani dhe islamit. Pra, kur do t'i kush me folë për besimin, për, për parimin, për imanin, për dinin, për fejen e Zotit, ku duhet më këthije? Kjo të rajtë të këtë surët e mdoja. Këtë jenë në përplasje me i thartë e librit. Pse me i thartë e librit është zhjeru Allah në këtë surët? Kjo e dinë se surja me madhe? Surja Bekarë. Pasaj, jenë surja El Ali Imran, surja El Nisa, pasaj Arafë. Mirë po këtë të medinës për kufizojnë burimin e marjes e perceptimeve. Ande Allahu Gjelle Gjelalu hu thëtë sajtë kudbi rahmetullahi alej, se Allahu Tebareke vëtala kuntum khajra umme, ju një ummeti maj mirë, lin nasë për njerëzit. Që ka për njerëzit? Thëtë liteku në esetit dhe, që t'ju t'boni ustadha për ato, që t ju t'jenim muallimihim, ju t'jenim mësuësit e të tëre, ju në napër i tëre, në apër ato në atyrë jo atoneve. Prandaj definimi i imanit, kush e definon imanin? Çka e qujm Islam dhe çka është Islam? Pa duke i hedh poshtë këto, ky është Islami i skajshëm dhe ky është i pak më moder, pak më i barazhshëm dhe pak më moder ekzot më radh. Andaj këtu është luftë, çish në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka është imani? Çka është imani apo? Madje ju edini se i thartë librit neve na bojnë tekfir. Në bojnë të këfirë. Dhe i dini se i hëti kam të kambo të këfirë, që i cekëm Sulejmanin. Allah e mbrojti të thawa ma kefarë, Sulejman. Sulejmanin zbani kufërë. O lakin në shëjatine, kefaru. Shëtanat kambo kufërë. Andaj, nëse dhëtë dikush, pse hoxha, me ligjeratën e kalume, tha kjo është ajka, bazamenti, themeloria e e kësaj libre dhe kretë libreve të akides, nga se nëse s'kena definim, për caktim, t jan bosh, dhe bosh lloqi madh. Do është humbja e kohës. Nëse njeriu nuk ka iman, shkon ekzistenca e tij. Nëse njeriu nuk ka besim, shkon çllimi i jetës së tij. Nëse njeriu nuk ka besim te Zoti te Allah te Bade ke Utala, lvizet e tij janë kel an'ami sikur kafshë. Andaj, thash kjo meselë është e rand dhe do tështa neve nuk kemi edhe meritor dhe ëstë dënj që më ju kyç kësaj meselë nga se kësaj meseli u kan kyç gigantët dhe kodrat e dijes siç është sheiku ul-Islam Mutaymi, Ahmed ibn Ahmed ibn Hanbal, Imam Shafi'i ose sahabët dhe, sahabë, dhe tabi'inët, Az-Zuhri, Ibrahim an-Nakhai, Sufyan ath-Thauri, to njerëz që të cilat neve i madhrojna shumë dhe janë njerëz të madhur, këto kanë volë për këto mesaje. Mirpo, me lejen e Allahut xhallaluhu, pasi e kemi obligim me ditë këto mesaje duhet me me i cek. Hoca, në ligjratën e kaluame përmendi se dinë ku, feja juve ka Dhe të bëjë rezimejnë e legjeratës e kaluar, pa përmenë asë një ajet dhe asë një ajet dhe asë një ajet dhe asë një ajet dhe asë i cekëm legjeratën e kaluar. Dhe tha feja përbohet prej 4 shtyllove. Dhe të kundër të në këtyre 4 janë 4 sendë dhe të satë janë të kufrit. E para prej bazamenteve të dinit fejes, nëse sot dhe të sharojnë asë qëka është iman dhe islam. Dhe amunet njëri ju më konë mu'min, pa islam dhe amun qawlu elqall fjala e zemrës fjala e zemrës e dyta fjala e gjuës e treta vepra e zemrës të zemrë akëthejmi dyherë me fjala dhe me vepur e treta është vepra e zemrës dhe e katërta është vepra e gjimtyrëve edhe gjithë dhe njëna për e këtëre është bazament i imanit do e mos dhëtë me pasë ditë shka për e saj për me kanë mu'min për me kanë muslim që gjithë të dashovë nëse janë islami dhe imani mutë të lezimeni të ndërlidhëra njana me tjetër me një ndërlidhjet pashkoputur. Do e mos zdo muslimat dhe të me pas për imanit dhe zdo njeri mu'min dhe të me pas për e pre islami. Dhe të dashovë nëse për nga meri ale i salatu e salam, në shumë adithe, njëtët elementet të cilët të ka rëndit të fjalla iman, mutë njëtët të ka rëndit të fjalla islami. Ando kjojnë mesejlë shumë të rëndësishme dhe për këtë mesejlë të ashtë jatë qupë luhën shumë. Në të galuarë në historiku në mëslimanëve mund është me po një përplasje të madhe dhe këtë mesejlë a këthejat të definimi i imanit, të definicioni i imanit. Dhe o gjitha, bazumë në këto katër bazamente, atëherë nuk dalin lojët e kufrit për i katër lojëve. I pari, kufru gjehlin vë të këdhibë Kufr i kufër i gjehlit, i për njëhuris dhe i përgënjështrimit. Dhe ajo është në kundër të ne fjallës e zemrës. Kufru juhud dhe kufër u gjuhud dhe kufër i mohimit. Mirë po fjalla gjuhud, përshka këvarë furis, gjuhus të ton, gjuhadë, ajë cilë e kuptëm vjallën gjuhadë, arabët e kanë kuptu. Dhe e kanë ditë se gjuhadë, është një vepër rebeluese e njeriu prej porjasht e cila nuk se prej men, prejinda, e nënkupton se njeriu prej brenda e refuzon atë. Andallahu xhalla wala jehudh ti thuan yajhaduna yajhaduna biayatillah i mohojnë. Jo ç'to termi që na sken atje. S'munda me dal prej prej lëkurës. Mir po me zbërthëjës me mohu diçka, mir po brend brendia jote e ka po, e ka pranuar. Atë ka thënë Allahu xhalla xelalu për çufort وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ata me ze me gjuhë dhe me vepra i mohojn imanin dhe ajetut ndersa me zemër i besojnë andaj shejkhul islami mutaymi rahmetullahu alayh sot kush e si kupton çto te lazumat çto ndërlidje çto ndari te holla andaj në në librin vëllimin e 7 të kitabul iman çka ka thotë këtë mesela hadihi mas'alatu mushkila kjo mesela është mushkila e problematikë, e nga të ruar, e nga të ruar, deri sa, deri sa Shekhu Islam për libërën me kalat e l-islamijin, e libër e cila mundohet me i trajtue fraksionet e muslimanve. Konkretisht, fraksionet e muslimanve qështë e trajtojnë imanin? Para mendo, Shekhu Islam në të imje thot, kjo libër është me njohura për mund njoftu me definimët e grupacioneve të islamit me imanin, dhe para me ndërë thot nat liber nuk gjindet fare të finimi i sahabëve a munët një liber komplet komplet për një imamit madh fare mës me tek imanin sikur të sahabëve, munët munët, që në da shokë në nësë është mesele e rëndësishme anaj kufru gjuhud kufru i mohimit kufru i nadin vë stikbar kufru i nati dhe stikbar kufru i mëndjemansijës Dhe kjo ka të baje me veprat e zemrës. Ku njeri ju beson, po së në kontrolon, qka? Vepra. Ndaj përnë kaimi ka thamë, shpesh her, nuk e kanë kuptu njerëzit dalimin mes besimit, e që është fjale zemrës dhe amelit ka vepr. Immuniteti duhet zemrës për t'i refuzu disa disa sulme. Dhe e katër ta, kufër i një fakut. Kufër i një fakut. Kandaj këtë janë, katër përbalë Katërve, katër për balë, katërve dhe ka përfundu hoxha këtë mesele me, me fjallën e pengameri sallallahu aleyhi sallam, ku ka thënë aleyhi salatu vë selam, inë në filgjese di mudhë gëten. Dhe jo rasështë e ka përfundu me këtë hadith, këtë tematik, për ta tregu se kjo hadith është bazamenti i kuptimi të këtëre qka na i thamë, dhe burimi i këtëre mesele dhe qka i ndjerëm. Me të vërtetë, në trupin e njeriut është një cop idha salihat saluhel gjesed kur të në regullohet kjo pjesë e mishit regullohet i gjithë trupi idha fesedet fesedel gjesedu kullu edhe kur të prishet kjo pjesë prishet i tër trupi e la vahie e kjo është zemra dhe me thonë kur të prishet fjara e zemrës dhe vepra e zemrës në automatizëm prishet Fjale ajë gjuhës dhe gjimëtyrt dhe vepër ajë gjimëtyrve. Kër njëri ju s'ka besim në zemrë, nuk mundët me shprejas në gjuhë. Kër nuk ka vepër të zemrës, nuk mundët me nëzjerë asë në gjuhë edhe në vepër. Mirë po, kreënë ndërthurja që duhet me e pasë besimtari. A mundët me nëzjerë të fabrikume? Mundët. A mundët me ushtirë diçka shka se ka më nëjna? Mundët. Por shembolë ka than Allahu jalla wa wala ومن الناس men يقول amanna a يقول Allahot, الْأَخِر, الْأَخِر, thot meju besuam billah Allahu wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir the besim kemi ne ditën e gjykimit dhe Allah thot wa mahum bimumin ata sen besim dar ata sen besim ta pse kjo fabrikim kjo esh fabrikim kjo a doj Allahu jalla wala ka thon kjo nuk esh reale kjo nuk esh reale هل يسمى الله جل وعلا شاء الله تبارك وتعالى تهرمونيزان التمرنش مدى تياش من طون ملينا الله تبارك وتعالى ثلاثة وجع نفجد كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه ثلاثة وجع منذ ما يزبر فيه Hadithin e Gibrilit, hadithin e Gibrilit. Ato do hoxha, në poezi, të mjafton ty? Ha, çka të mjafton ty? Në rradën e kaluam e thënë, çka të mjafton? Definicionet që ti jep pejgamberi janë boll për ty. Perceptimet që ti ofron ti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të mjaftueshme. Që çon, thjinj kjo, kefa, ke një zonë rroba, kefa, ku tetër të kuptim për i fjalës mjaftueshmëri të gjithë sot. Çfarë doon kefa? Kefa do të thonë blocosh me bolloks ki nevoj më më mor. Do sa nuk thëna, të mjafton ti sikur ki nevoj, alo. Për çka vafëria se s'prejha. Kafa ka, të mjafton ti çka të ka furnizuar për devinicionave? Kush? Ar-Rasulu, er pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Idja'ahu yas'aluhu Jibrilu. Në kohën kur ardha e pyeti Jibrili. Në kohën kur ardha i pyeti Jibrili. Ala maratibi thalathin fasalla. Subhanallahu il-azim. Gjibrili, kër e ka pytë për nga merin, sallallaj, sallallaj, sallallaj, e dini kështë Gjibrili, ka thanë për nga merin, e, e pasë Gjibrilin, ha, më rrëtejni, dyher, alasurati hi, në fëdrafin e ti, pamin e ti, lehu si të të mi e ti djenah, i kështë të gjashqim kra, në transmitimin e më Mahmedit një shtes e cila e shton dhe e zbërthejn ma shumë Gjibrilin, ka thanë, lëshon të gjdo kra për imagjinaritareve dhe xhirave të cilat e zbukuronin dhe e mbushnin universin. Ky është Jibrili. Krejesa e cila e zbrit pallin. Kur Allah pa e ka zbrit për i Allahut Xhibrili. Para mendonë, Xhibrili e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot ço ashtu është. Dhe ka njerëz që të zënat lexojnë hadithin, e lexojnë fjalën e pejgamberit dhe thonë të morna edhe pikë dikon çetat pak. A bash a bash me çka thoi pejgamberi alayhi salatu wasalam Eksemeral. Këtë e ja u thonë në është a shpirti. Se gjë njëri cili së shmjaftu me pengamerin, a i vetëm se ka thonë së shmjaft kjo. A i vetëm se ka thonë, kjo nuk është mjaft. Andaj, Gjibrili është mjaftu me definicionin e pengamerin. E disa njës nuk pajtovan. Disa njës nuk mjaftohan. Elusim Allahum Gjellewaris me eruje zemrat tona. Ka thonë Hoxha, Alamerati bin Thelati Fassalat në tri kategori shtylla e ka ndopin nga meri, dinin e ti, dinin e zotit e bare, kjo vëtala. Gjaet ala gjemi i hi mushtemile, këto tri bazamente e përfshim fejën, e përfshim fejën. El islam wal imani, wal ihsani, është islami, është imani, dhe është ihsani, wal kullu me bënijun, ala arkeni, zënjana prej tëre është ndërtu me bështylla. Qëtë më thonë, bështylla, islami, imani, ihsani. Këto të të rija janë feja. Kërë thojë diku shka është islami, ti thu islami në ndekë. Islami, imani, ihsani. Qëto të rija shka janë islami. Islami shka është feja, Allah u gjellohane. Këto të të rija i kanë shtilat e veta. Gjënjona prej tëre ka shtilën e vetë. Andaj, thotë të ogja, kullun, gjdo së ndërthume me, me shtilë. Thotë të ogja, el-islam ka me vendos definicionin e islamit. Thot Islami thot është i cili është shpreh e cila përdoret në dy kënde, në dy on. Domethën, thotoh oxa ul well, islamu lughatan al-inqiyadu wal-iz'an. Well, Fillimisht në gjuhën arabe, çka është Islami? Ha. Shprehja e parë e gabuar, e cila muslimanëve duhet me ju korrigjuë dhe me ju rregulluë dhe me ju gdhënë, çka? Kur thotë çka është Islami, ha, fjala e parë që thonë Pache Kjo fjale pache është prej nga dhënimit të kulturave të huja Se ti t'ka dëpiru dikush me thonë, thuj, islami është pache Po ti mi qelë krejt qëja lorat të dunjajës, qka egzistojnë Për krejt arabët, qka egzistojnë Dhe mi thonë, qka është islam asë njanis të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Shka mundësi, shka mundësi, ju, ju munim me vesh me hi me ledhu për revolucionin bërgjez franqez, që dhe me thonë franqezet, demokratet, kër kanë dash më liru prej kishës, që kanë bo? Kanë bo revolucion, janë rebelue, kunder kishës, që kanë bo? E kanë sh, kan shpik të ka, demokracia. Po që kanë bo demokracia, e ka sjetë pas e botës? Nësë po folë me hiqë, Nënuk po foni, sa do mund me thon, ju jeni, ju jeni, po ju nuk e doni demokracinë, po foni për Rinati. Jo, jo. Çka thoni ju? Jo, çka thoni? Statistikat e Juve, çka thonë? Sa janë vrar? Pas demokracisë. Mirë një her ka shpik lufta. Lufta barbrotrore, sa i ka vrar? 20 milion. Ne lexojmë sot ash 20 milion. 20 milion shifra po, 20 milion një rezollasni, njerëz, 20 milion. Njizet milion, di milion i ka Macedonia. Sopi bje, dhëtë Macedonia me i zhduk total për, për, për një luft dikun katërveqare. Pas taj, luftat jetër, minjeher, pas 20 viteve, sa i ka morë? Gjashdhët milion e shtatëshin mi. Kush i ka bëhë këto? Këto shka thënë, ha, na, kina mi ufru botës të pace, kina mi adhonë sigurien të drejtat e civilit, po që to i ka mbraqë ato? Hiroshimë, Nagasaki, kush e ka pa? A e ka mbokto? Çka thonë? Dhe këto thonë, shikoni, lufta e perceptimit, e më bot kuptimi është luftë gjigante, ti nuk mundesh me paramendua, nuk mundesh pa paramendua sa investohet me të shpërlatruni pa endjeti, pa endje. Andaj, fa toja kefa, kama qalehu ar-rasuluh. Të mjafton ti në definime, çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo edhe nise pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kreet lufta çai ka ba? që athojnë, sa e në vra? Sa e në vra? Në kretë luftat, që ka e në vra në periudhën e pengamerit, sëllallahu aleyhu sëllem, në bazë të shifrës më të madhe nuk e kalën një mishin. Një minjerës. Një minjerës. Për, shtashti krasoj, di luftat e, e para, para në dy të në bëtërore, dhe luftat pas dy të zbëtërore, të sëllat me i shiku statistikat janë të të mërshme, edhe ato, Mirë po zakonishtë historia mësohët në erahati të plot pas i t'kaloj një, sh një gjithë shekulli. Se deri sa është t'u bo të lovi, s'mirë t'vashkur gjohë. Pas taj ku t'kaloj e sistemat dhe t'vinë tjera, pas taj mësohën. Abo, pra, para me ndone, 20 milion edhe 60 milion, ta 10 milion njërës, ta 10 milion njërës. Këto shka janë në regjistru? Shka se janë regjistru? Allah oj din ato. Allah oj din se se janë regjistru. Ta 10 milion përsa? Për 30 vjet astrojet që rreth ka, s'kan kaluar. Ndërsa pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me gjithë kët mesazhin madhështor që ka, 1000 veta janë vrarë në, vra. në periudhat e luftës së tij. 1000 veta vetë. Para mendonet tash kush është gjatras Jacques Pirsi? Kush është këtrast ai i cili ofron botës paçë dhe ai i cili ofron çka? Vrasje. Elusim Allahu xhallahu ala që Allahu te bareke we tala të ozon njerëzit në rrugën. E drejtë, thot është, islami është lukët të në, lukët të në. A thë u valë, kë e kanë ditë këta um, imamat e vjetër që duhet mi u qasë aspektit gjuhësorë islamit? Sikur me pas pa atë të lovijen që ka bojnë të në, që ka bojnë mediat të në. Sikur me pas ndje, nga se janë të frimzumë për janës Allah u gjë, që ka thotë, lukët të në, mësë pari, gjuhësisht, e mësë foli mësë aninat terminologikisht, shëriatikisht në nështrim i dhëan e dyta bindje kur të të dikush jam musliman mi thonë me një shpraje tjetër të të se së përmardhash i bindur me një shpraje tjetër të të i nështruar në dhe adha u gjellëvala kjo është islami kjo është islami pasaj thot u emma fi sharia në saj së breket shariatit fë i t'lakuhu haletan islami ka dy definicione në shariat pra kuptohet dhe i bar dy definime I bartë, dy. Për me thjeshtu, ala ma thjeshtë, dy gota, të mbushura. Dy gota, të mbushura. Të mbushura me ditë shka e cila kanë gjashmori njëna tjetërën për i langjeve dhe për i elementeve dhe substancëve, zënjonën në realitetështë endame për i tjetërës. Mirë po, tu dija dhe mujna mi u thonë, islamë. Dhe dhe dhe dhe dhe të të në doshobit do ta citoj tekstin e Sheikhul Islamit Utaymijes, se se ka thiftu se Islami dhe Imani janë dy sende të ndara, të bashkuara në shumë pika, të ndara në shumë pika. Zvlen janë ana për tjetrën. Tha doxa, i ka dy gjendje. E para gjendje, Islam. Enutlaka, enutlaka al-afradi ghayra muqtarinan bi-dhikril-iman, fa huwa hina idhen yuradu bihi ad-din të gjitha osulë dhe fëruqëma atiqadëhë ma min atiqadate dhe qovali dhe af'alehë ma manta kur thuhet islam dhe nuk e përmel imanin në kët rast e thuhet islam nuk e përmel imanin ata çon nuk kuptohet nën kuptohet e gjithë theja zotit e gjithë theja zotit e gjithë theja allahu xhellahu ala prej osulëve bazamenteve degve besimeve fjalëve dhe veprave islam Kur do të di kush çka është Islami, fjalët, veprat, bazamentet, themelët, det, çka ka, edhe mu sill mirë me kuishin apo dojna për Islamin është. Ës e kena për qëllim prej fej sa Allahu xhellal xhellaluhu. Busheshja nëftirën e muslimanit është për Islamin, a kemi thonë? Ekzumeron. Domethën, itlaq përgjithësohet fjala Islami dhe ka për qëllim fejen e Zotit te barekatu ala. Argument ka than Allahu xhellal xhellaluhu inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Fejë Allahu të është islami, ka thënë Allahu të barëke vëtë ala, wa radhitu lekum ul-islame dinen. Jam iknaqur për juve të të keni islamin, din. Fejë të zotit të barëke vëtë ala, ka thënë Allahu të gjellu ala, wa men jebë të ghi gajra l-islami dinen, felen juqbele min. Këtu kisha posë dëshirë muzgjeru një trakatër orë, mirë po, nuk përmë tonë ora, po. Mi të regu shakë atonë se i të kudbi, rahmetullahi alej, për këta jetë. Ka qenë alo u jelela kush kërkon fe përvec Islamit nuk i pranohet apo mirë me çilin definicion nuk i pranohet me definicionin e evropiana tonin pejgamberit sallallahu alajhi. Ata doin më shpik një islam e me thënë se çiki islami as ka thonë, ato ata doin më shtirë dhe veten. Shikojë nuk është le të di më thonë që më një gjë e lëm. Ha? Nuk është le. Andaj një prej një prej shpjegimeve të diktatorëve, pse Allahu i ka kërcënuar Zulumqart në Kur'an kur ato së lexojnë Kur'anin, cila është do bia? Ato së çelin Kur'anin me lexo, atar psika kërçnuallallahu Kur'an. A disela është do bia, sa atë me kamë oran vesh. Se ju keni më hin zjarr. Apo, kulil ladina kafaru, satuglabuna w tuhsharuna ila jahannam. Thu ayo besimtarë do të grumbulloheni dhe të futni në jahannam. Vesh në har ndetme me nu ata ja priq kët ditë. Vesh në har më shkund ditë. E këto pothojnë se un zjarr ka me. Kjo është shumë keqë. Kjo është shumë keqë. Argument, argument ka thonë dietar shumë në mënyrë psikologjike. Me të thonë ti dikush, ej, sot planifikohet ti me të vrar dikush. Për ditë me thonë çka bëhet me ti, ti bllokohesh, mbyitesh, vdes për të keqësit. Ka të padvra hiç. Me të thonë dikush me thonë për ditë, me thim telefon, rruaj se kena me të vrar. Ti mundosh me vdek para vaktit. Kjo është ajo arsye pse Allahu i kërson në Kur'an, jetonu në ju kënaqshëm, ama qërsnive do zotit nuk i lan me rahat më këtu andaj i thot se i ku do i shafa da sigur ikim ikim bi dikujta pikujt ikim ikim bi vetëtes së tyra ikim bi vetëtes së tyra andaj islami pranuar te zoti me definicionin e zotit jo te te huaj andaj kta ajete allahu xal xalahu ikasell per treguese islam nje prej komenteve dhe pergjithsimeve esh feja zotit bareke, te bareke وتعالى dhe hadithin te seme ka gjer Uh, Imam Ahmed i ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Kure ka vetë muawje Ibnu Hajdete Qaj ka thonë qka është islami Ka thonë për nga meri aleyhi sallatu aleyhi sallam E në të kule Eslam të vëgji li, Lillahi vë të këllajt Ka thonë islam është të thuash Ju binda Allahut Dhe u zhvesha për e tjerve Ju binda Allahut dhe u zhvesha Për e tjerve Andaj kjo është kuptimi i par I fjales islam Pas të edot hoja, alha të thaniya, jëndi adit, kër par dhore të shala, islam, qa athan, en yutlq mqtërna n bil i'tiqad, fëhua heen eithin yuradu bihi l-a'mal wal aqwāl al-zahira, ka qawlihi ta'ala, qalati l-a'arabu aamanna, qull lam të'minu, walakin qulu, aslamna walamma yedkhuli l-i'man fi qlubikum. kër jëndi adit, përzirja me së këtër e dyjave, që ka këtën të lashe, përzirja me së islamit përgjithshëm, dhe islamit i cili është shprejje tjetër, përzirja me së këtër e dyjave, që ka ban, e ban një tëllovi mendore. Atër, për me e thjezu ma shumë, që ka i bje, islamin e parë, që ka e spëgum, i përgjithshëm, te ulemat për dorët për, me termin, te uhid, në nëshëtrim. N është Islam i cili është në një Islamin tjetër, në një Islamin e përgjithshem. Paramendoj një rëmbullak të madhë, një bosh të madhë, quët Islam. Me njëherë mrejnda është edhe një bosh pak ma i vogël edhe ajë quët Islam. Edhe ajë quët Islam. Pas ta është edhe një bosh i imanit, pas ta është edhe një bosh i bamivsijes, i hsanit. Të gjitha këto grëmbullohë në në termin e parë, Islam. Në bazën e do një tabelë ndoshta në të ardhmen, ne mëson Allahu xhallahu alaih ispiqoe thjeshimën e ulemave me tabela për të kuptuar dhe për të gjetën në skalitë në kokat tona kuptimet e selefit. Ka thanë hoxha, i ditë kuptim, fjalës Islam. Kur përdoret për besim dhe bashkohet me fjalën iman, bashkohet me fjalën iman thu Islami dhe imani. Në këtë rast, nuk jeti synu Islamin e përgjithshëm, po për një Islam të veçantë qëllë është ki, ka thonë atëherën, këtë rastë është përqëllim dhe hinë në këtë definicion veprat dhe fjalët e jashtëme veprat dhe fjalët e jashtëme ka thonë Allahu Gjelluara kanë thonë bedevit nomad arabët e shkrititirës, kër kanë nartë e për nga Meri Alei Saratë e Salam i kanë thonë, amenna besuam kul, lem të minu ka thonë Allahu, thua, s'keni besuar S'këni besuar. A daj këtu kthehemi edhe një herë, rëndësia e Jus Arabe. Rëndësia e Jus Arabe. Kush nuk i kupton këto ajete, kush nuk i kupton këto ajete, çka bën? Vjen me tollovia dhe me ngatresa të ndvoja. Hin labirint që smuhet bëdal kur. Andaj Sheikhul Sami e thuan labirint këta. Thotë kush nuk e kupton kuptimin e imanit dhe islamit, hy me një labirint dhe s'di më dal prej atij. Shtojaja kësaj nëse i Greqia këtu. Lo që ka për çëllim Greqia se një vëlla është sankuë, se kanë për çëllim Greqia, jo jo, nuk e kanë kët agresion e sotshëm. Unë po kur tham Greqia e kanë për çëllim Aristotelin dhe Platonin, ato të vjetër. Ato janë e kanë e kanë drid botën me ato ideologji të tjera, jo këto të tjera. Jo, nuk kemi punë me këta. Greqia kujt hien në shpjegimin e imanit, çka bëhë, së më për atë çka vot, sundal monet pratet. Smulët me dal pratet. Andaj Ivan Tevia është morr me këto njerëz. O zvar me këto, me këto njerzi. Kan thënë Allahu u qëndëna, kena besu, Allahu thot se keni besu. Çka ka përse nuk keni besu? Ama vë vot, jeni në Islam. Thot Allahu, "Qulu, welakin qulu", po thuani, "Eslamna, jeni në Islam." Tash ti, jeni në Islam a nuk keni besu? Ai cilie e e beson dhe i kupton termët e el-sunetit krejt në rregull është. Krejt është me harmonikë dhe me përputhje të Me, me një përpudhjet të hatashme, mirë po ajtë cili nuk i këptën të sënde, nuk ka mundësi me i, i bashkua dhe me bashkërëndit të terme. Adhej, thot, apo, si kur fjala e pengamerit Alehi Salatu Veselam, kur Saidi i ka thonë për një njëri pengamerit Alehi Salatu Veselam, ka thonë në fjulani në besoj e shofë besimtar. Pengamerit ka reagu, Alehi Salatu Veselam, dhe i ka thonë, او مسلم اپا مسلمان شگوا صحابي اکھ تھان اون فیلاندن شوبہ بسمتار مؤمن پےگامے سوں گہن اپو مسلم اپو نست مسلم چھ کدل دبہ تھان تا دوجہ یا ان انك لم تتطلع على ايمانه وانما اطلعت على اسلامه من الاعمال الظاهره پیغمبر علیہ الصلات والسلام kur i ka thon këtë sahabijut apo musliman çka ka pas për qëllim ti si s'ka hipo i mallin atina po çka hipoti ti hipo islam tani çka dovon islam pe popull jashtë ai dokut njëri mir falë ta xheron jep veçat thot janë avon për muslimanëve mir po as realiteta e musliman te Allahu xhellal xjalal u gjele ka impon lem tettala ti si s'ki po kta ti si s'ki po andaj do ta shohim avon se do të vjen rregull e veçantë se nuk lejohet me thon unë jam Mu'min Unë jam mu'min Nuk... Andaj Abdullah ibn Mesudi Këtë kanë pytë Alejot me thonë unë jam mu'min Ka thonë shako dalim Me thonë unë jam mu'min edhe unë jam gjënetli Nisoj është Kërë thotë dikush A i e mu'min Ti thupë Po jam Abdullah ibn Mesudi thotë tyje Atar lirë ishtu i jam gjënetli Pse? Se Allahu u gjellë ka thonë In me ledhine amenu wa amilu salihati le hum Gjënet Kusha mu'min A ti gjëneti e je ka E pa atër, andaj Shekhu l-Islami u Tejbje. Shekhu l-Islami u Tejbje në libri në ti Kitabu l-Iman, që ka thot? Thot prejtë e El El-Fatihaja, deri në kul e u dhubi Rabbin Nas, i ka sfidu ket ulemat, që ka janë konë këndështar ketë mesele, ka thonë gjema një ajet, edhe një hadith, vish një, vish një, jo ma shumë, ku Allah u thotë musliman kanë me hinë gjennet. Një ajet, ku që gjemë? Sko shonësa henekull, hen me, me me google, me çka të dush, me me me, me programat më sofistikuara, më zhvilluara. Këshira një ajet ku thot Allahu uje lavala, me të vërtetë musliman do të ishtin xhenet. S'ka, s'ka. Atë çuish veu, kush ka më në xhenat? Besimtar, mukminut. Besimtar, atë çka, andaj këtu e shef se selef pse janë trishtuar. Andaj ti e shef se Abubekri ka thënë nifaq. Nifaq pas ka e Abubekri. Handala, nifaq pas ka Handala e kështëmerat. Andaj ti piksa i, i, i kaftina e kupton se selef janë tut, janë friksuar, janë tremb, është drid zemra e tyre, ndoshta nuk janë, ndoshta nuk janë te Allahu xhelalu ala original, ndoshta te Allahu te bareke u teala. Andaj ti shef se se ata njerëz që kanë kuptuar këtë meselesh ç'i ja bojnë për har njerëzve që ndëjtin. Për har të kuft. Ki marhumi ku ka më shkuar ditën e xumës të kisht dejë sigurt e koh. Këta janë tallavra tania shesë morën bashferë Allahu Jellaluhu, do nuk ka ntëgjum as harfën e parë të Kur'anit Allahu Jellalwala. Do nuk e diç gjë domon Ila Allah, Zot. Do nuk e diç gjë domon absolutizëm, ai është absolut i sa vetë kërkan. Ai xhikon ç'i çdo ajë, jo ti ç'i dush. Ai xhikon ç'i daj. Andaj nuk ka ajet. Nuk ka, s'am të thonun unë këtë. E thonë nuk ka thonë Hoca Musanina. Këta e ka thonë Sheikhul Islami Mutaim Ahmed Taqiuddin, Abu l'Abbas, që giganti që e ka dhritë dhunjaojë. Ka thonë s'kajet që ka thotë muslimant t'ingjenet, s'ka. Nuk kajet e kështë omerat. Ndë dhe doqja, kuptimi i dit i fjallës islam është kur shoqërojët me fjallën iman, atër në këtë rast islami e ka për qëllim, fjallët dhe vebrat e jashtë me të një njëriut prej muslimanve. Të njëriut prej muslimanve. Andoj thotë, në njëtë rast më tim nga një sa iju, në njëtë njëtë një njarje, ka thonë për nga mërë a.s. La të kull mu'min ha? e ka këndërstu e sahabët sa a thon, i di në ka thonë, musë thuj mu'min wa kull muslim dhe për këti adithi imam Ahnedi dhe sëlefi e ka ndirë regu s'ka dikujt mi thonë mu'min s'ka dikujt s'ka dikujt mi thonë ti e mu'min që e i thojna, musliman, alhamdulillah musliman, alhamdulillah po filani, musliman, alhamdulillah pa s'ka pësimtara Allahu edhin a ka besimtar Allahu gjele gjele aluhu edhin a ka besimtar ti kthejna një shembulit të pengamerit ale i salatu sram për të zbërthi këtë meselën me të vërthejt është meselja e koklavitër dhe ka nevoj për sharime ju edhin e se pengamerit ale i salatu sram ka thonë gjdo muslimanit që ja falin katërdhët minun gjenazën që ka e falë Allah po mirë të jam i mjëtë katërdhët vetë që e rëqanë kësë menonës të ta falë Allah 40 shkupita. 40 mu'minun. A diç gallendon 40 mu'minun? 40 mu'minun që nuk ju ik namazin sabat. 40 mu'minun që nuk ju ik suneti. 40 mu'minun që nuk ju ik ë dhikrim mungjesë dhe mbramis. 40 mu'minun që falin namaznate. Çi se 40, çi të ta falin ti xhenazën? Ebshir, por gëzov. A ja dini sa kan falin Muhammedi xhenazën? 9 milionë xhshil mireta. Te asaj kohë. Në 1 milion 600 mijë veta. Thot Sheikhul Islam Temi, jashtë njerëzve që imije, kanë vënë para oborave dhe shtëpijave, se si s'kan mundit të prezantue në sheshin e madh që është fal xhenazja. 1 milion 600. E ata, më çato ja ka pasur besimtar? 100% ka pasur. Ata rë do të më pas se ka toka besimtar. Mirë po duhet të më kuptojmë se ato që janë realitetin e vet. Ti never Allahu na rujt. Njerëzve mund të më fal me 5000 veta xhenazja. Në mesin e 5000 vasa nuk është. As në mundmin nuk është. Adoj musliman tafalin xhenozum, ama ata falin mu'min. Ana pejgamberi alayhi salatu sallam ka thon la yazni mu'minun hina yazni wa huwa mu'min, nuqban mu'mini, besimtari zina, nkon kurashtu ba e mukon mu'min. Po çka është? Muslim. E kavaris ka thon kafer. Kjo është ajo çka s'e kanë kuptuar. Pejgamberi ka thon, ai çka vjedh, në momentin çka to vjedh, nuk ka mu'min. Po çka është? Muslim. Se e bojmë të këfir Tupi raki, së është mu'min Po qka është muslim Do më thonë Islami i jet A imani ngritët Imani ngritët Me gjithë se një piesë e imani do e mos është me met Që më së me dalë komplet prej islami Thotë Hoxha, këto janë dy kuptimet e islami Mërtebetul i iman Shkala e dytë, shkala e imanit thot ul iman vëhde e marrëta e dytë në hadithin e përmendur fjalë e iman dhe shpreja iman është shpreja e dytë që është përdorur në hadithin e gjebrilit çka the hadith nasihat lexon 100 200 300 çdo ditë lexoj kani har çish lexon qulhu vallahi çish lexon fatiha këtë çel këtë mesed shu ka thon ibn temia hoja hojalar ka thon lexoj këtë ditë shpesh derisa të ngulitë kuptimi kuptimi fjalës iman, islam dhe ihsan. Thot, shpereja dy të shpërdor fjalla iman. Ull imanu lughëten e të sdiqë. Fjalla iman dhe të hojë Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi, fjalla iman në gjuhën arabe është besim, pohim. Kala ikhvetu Jusuf li ebihim vëma entebi mu'minin lëna, i ka than, i ka në thon Jakubit dhe zrët e Jusufit, ti nuk në beson neve, ti nuk e besimtar dhe i neve. Nërsa, tu nuk po du mu zëgjerue, Shekhu lë islami të imi e nuk e pranon këtë shpjegim. Shekhu lë islami të imi e, dhe shikoni këtu. Shekhu lë islami të imi e, përljahot me djetarë të gjuhës. Përljahot, përplasë, ndeshët me do, thotë së aki një mirë. Kjo që ka argumenton? Se se gziston djetarë, me tëjmët djetarë, që nuk e din në qështë në qështë arabishtën, në skajet e, e, e, e saja. Ibn në bish të adot mesele, në bish të adot mesele, të hoqës mëtë madhë shkaj një fistorija e një, fistoria, një 400 vjetëqare e muslimanëve, edhe ajo është si i bevojhi. Kënë dëgju? Si i bevojhi. Qikë si i bevojhi, ashtë i thojnë ebul Arabije, babaj Arabishtës, i bëntejmija shtë adot mesele e ka rëzutë. Se kita mamë. Një prej tëre, imanit. Ka thonë sa është imani besim. Edhe vështë gjurësishtë, Shëriat e dimë që së është është tu. Ka thënë, pasë gjusështë nuk është. Më nësi, nëse ne mundësën Allah o dhe njëherë tjetër me spiku këtë meselë, shka do me thonë kjo meselë. Thotë, u emma fi shëria, thotë sa i bërket në shëriat, fë i të lakuhu haletem. Fjala iman i këtë dy shpreje, dy gjendje. Sikur islami. Islami këtë dy shpreje, dhe dy gjendje, dhe fjala iman i këtë dy gjendje. Ka thon, ala ifradi ghayr muqtarinin bi dhikr al islam çt përgjisohat thuhet kjo shfjal iman pa ashtu ja islam për shemb fola për iman thu iman e ki për qëllim çka tha doxa fehina idhin yuradu bih al din kullu nkat rast është për qëllim kret feja sigona definicioni i imanit në gjendjen e parë është përputhje me definicionin islamit në gjendjen e parë të islamit. Andaj thashë thjeshta i shkon tabela më më e qartëse. Perputhën dhe misionet janë me me çetrin. Por ta zburtia më shumë. Fjala iman dhe islam perputhen në një definicion të tyre dhe ndahen të definicioni dytë. I kemi katër sajta. Islam në dy pjesë, iman në dy pjesë. Pjesat e para përputhen, iman islam. Pjesët e dyta kundërstohen. Kur tham kundërstohen kanë definicione të veçanta. Andaj thot, ka thënë Allahu u gjellëvala, Allahu valiju ledhine amenu, ju hërriguhum minë dhulumati ilë nur. Allahu është mik i atërët të cilët kanë iman. I nëzirë për e rësirave në dritë. Qështë argumentohet me këta jetë? Nëse nuk hejtë që të dhe islami përgjithshëm atër e i bjese, Allahu nuk i nëzirë për e dritë ave musliman. Për e rësirave. Ashtë të qartë? Allahu, Allahu është mik i atërët q Ja, dërguesi ka në Islam, i bija. I bija çojë jo, po nuk është kështu. I bija edhe muslimanëve. Ka thënë Allahu xhallahu ala, wallahu waliul mu'minin. Allahu është mik i mu'minonve. Besimtarëve, e muslimanëve. A është ai muslimanëve? Po, edhe ai muslimanëve. E këto shprehje pse kanë kështu Kur'an për të treguar një realitet shumë më dashtor. Për të treguar një realitet shumë më dashtor. Se feja Allahu xhallahu ala ka të jashtëm dhe të brendshëm. Nga thamë për nga meri alai salatu e salam, lem u mërë bi shakki l-buton, nuk jam urdhru për ti qatë mbrënqëmët. Qka? Nëse njerëzit e pranurin islamin, i lapri për jashtë. Ate Allahu, mundën me dalën me një fakt të madhë, me kufër të madhë. Andë Allahu gjellë gjellë gjellë hu, Allahu gjellë gjellë gjellë hu, në surën, el Beqara, tëlin ajet e gazetë më të madhin, ajetin, kërësi, ajeti kërë Se i ka emrët ma të mdojtë? Allahu, la ilaha illa hu, hua l-haju l-qajum, qëllësit me të mdojtë Allahu Jellal, ve hua l-aliju l-adhim. Pas të ajtë, qëka vjen? Pas të ajtë, qëka vjen? Ku shëtë i prejuve? La i krahë vitt din. La i krahë vitt din. Pse vjen ajtë i minjarë, la i krahë vitt din? Se që ti të madhët, i takon milan njërzit lirë. Ska i krahë mfej. Si të dushë banë musliman, si të d Ed diktatorizmi çka është? I vogël. Njeri ku kurba diktator është i vogël, andaj mundohet mi shtin njerëzit në dorë. Allahu çka van? Qoft Allahu është i madh, çka do uni bani? Si duni, hajde rrugën të jemi, si duni rreni ku doni. Mirë po pasojat i bani vet. Andaj janë të ndërlidhur njëra ajetet me tjetrën. Andaj Islami jashtë, Imani jashtë, Imani mbërthëm, Islami mbërthëm. Këto janë katër sendesa duhet në sindari i perceptuaj. Si duhet A da jetë të Allahu u gjellu ala Va ala Allahi fel jetë të wakkeli El muëminun Te Allahu letë mbështetën Kush besimtartë E muslimatë të të bu mbështetë A hinë që këtë ajet muslimatë Po hinë Na që këtë ajet këtë aledzojna Tek Allahu letë mbështetën besimtartë Na kujtë i na të drejtu muslimatë me në realitetë Se së në të thonë kërkujtë muëmin A da janë të rëndër lidhër e njona me tjetërëm Ka thon Lajet khulul gjennete illa nefsun Mu'mine Nuk hinë gjennet vetëm se shpirti Besimtar Mu'min E muslimani a hinë gjennet Hin Me iman Him muslimani me iman gjennet Edhe him me iman edhe me islam gjennet Du dhja du të mi pas Du dhja du të mi pas Thot valiha dhe hasara الله الايمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه شيكان فرارغومنتيمي كتو ارغومنتيمت اون بارسبيكتو اوجوس نورمال اوجوس بريستوديوزو Madhështor, po këta argumentime i ka për i bëntejmijës një milion përcin. Një milion. Këtam një milion, me bingja i kam. Gasi janë tekst të citatët të i bëntejmijës. Njësoj, që ka dha doqa? Allahu, kër i ka thonë dikujt besimtar, shka, shka, ka, shka ka lip për i ti? Shka në shka ka lip? Vërtet besimtar janë atat të cilët. Kër përmendet Allahu, u e gjilet, këllu buhëm. Ju dridhen, Zemra e mbrojshme, full me iman. Qëse zemra nuk i dridhet vetëm sa ati i cili ka iman. Domthonse i mund të më lutu, edhe muslimani mund të më lutu. A mazemra më udrit vetë besimtari. Zemra më udrit. Frik e mbrojshme e cila nuk e lë rahat me jetue, për frikën e Allahut nuk e lën më qenë në këtë botë si çdo uth, çiq nëse çafiri, kta vësh besimtari eko. Dridhet komplet, kur permendet Allahu te bareke u te. Atë ka thonë, vërtet besimtari janë të zotë. Kër ju përmendet Allahu, ju dridhet zemra. Ja, të dërvisha dhe sofit shka rikështu. Ja, ja, hatën e trinë sa du, në dridhet, dridhet zemra. Udhe dhe kur t'ju lezohën a jetët, shka ju shtohët imani. Mënena, ju shtohët imani. Pas të e që ka thonë? Pas imanit. Dhe të Allahu janë të mbështetur. E mërëndshme. Dridhja zemrës. Mbështetja në Allahu në gjellë uala. Shtimi imanit janë të mërëndshme. Ka vazhdua loëmi si su besimtar Qa ka than E ledhine ju kimu në sale Ata të cëdët e falin Namazin E tash namazin kuhi Të islami, apo Për mukon besimtar, qka putu dashka Të bërëndshme Dhe të jashtme Së mundësh, pa të druridh zemë Në mukon me iman Pa të shtu iman Së mundët mukon me iman Pa e falë namazin, a mukon me pas iman Së mundësh A i guptu të mesajlët to meseles bonin e kuptoj por një herë po sadopak më ju ofruan se ulemat ulemat tash kanë shkruajti kanë stërmbush librat me këtë meseles. Pasa kanë than Allahu xhelallahu ala, "Wemimma razaqnahum yunfiqun" dhe përjashtoj që ju kena dhon pasuri ato japin, ha? Asaj dol zeqati për imanit. Dol zeqati për imanit. "Ulaike humul mu'minun haqqah." Kto janë mu'minun haqq. Atërt kanë islam veç. Kan islam te jashtë kan islam të jashtëm. Andaj Allahu ju thakon: "Lehum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Këto këtyre ju thakon shkallët e lartë të xhenetit. Këtyre, e muslimant, e muslimant në Kur'an nuk janë të premtuar me me xhenet. Pse? Që mos mëujt me himi munafikë aty. Na kuptuat? Pse pse në Kur'an nuk ka përgëzim me xhenet të muslimanëve? Cijdosh si me shti edhe Abdullah ibn Ubay ibn Selulin. Tha ja qen musliman, a i jdosh me shti? Po. E do të bish ti tole far munafiki këto në kohrat tona, në kohrat e zindikave, të shumtë do të bish ti atë edhe Tuli far Jahmin ibn Safani, edhe me rrisat edhe këty të bish ti. Pse? Sepse Allah ka thënë musliman me xhenetin. Ama kur ka thonë mu'minunve e kalon dorën e vet. E ti tash mendaje besimtar apo jo? Dhe oxha ka prur një grumbullta ajeteve të shumta, të cilat argumentojnë se imani i Islamit janë dy terma të cilat besimtari duhet mi kuptuan në vendin ovat në vendin e vet. Andaj hadith-et nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në delegacionin e Abdul Qais. Abdul Qais është një delegacion i një fis prej arabëve ka dalë për anuj Islamit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe hadithi është në Sahih Buhari dhe Sahih Muslim. Buhariu Thuhët se e ka shkrujt librën Sahihul Bukhari për me e spjegu imanin. Thuhët se e ka spjegu, e ka shkrujt librën, 6 mët vite, vesh për një mesele, mi u kalëzhu e muslimanve qka është imani. Argument? Argument është se e kaptina e parë në Sahih Bukhari është kaptina e imanit, e fundit kaptina e të uhidit. Theri, sa, ata që se kanë kuptu e këtë mesele kanë thonë Bukhariut pa, pak utrullahu Bukhariut se kaptinën të uhidi dhe kashtin funatje ja. Kaptinën e fundit, kapti, kitabut të uhid Sahih Bukhari është kaptinën e fundit Qelën e tëllin duyshë butim Pse ka dash me të regu se mes imanit filim dhe fundit të uhidi Krecë që që ka mrejnë është pre islami dhe imanit është islam dhe iman A dhe në hadithin e Abdul Qaisë Delegacion, grup, ka harte për nga meri Alehi salatu vë selam I ka thon për nga meri Alehi salatu vë selam Ate ka më pitë me qka nga urdhron Ka thon Emuru kumbil iman Ju urdhroj me iman Ju urdhroj Ju përosis me iman Billahi wahdehu Iman në Allahun një të vetëm Kale Tha, e te pëdrune me l'iman Wahdehu E dini qka është iman Në Allahu në gjellë uala një, ha? Që që ki ajet? Ma, ma e men që ketë hadith. Që që ki a didh, i ka të rullavë mërgjit krejt. I ka të rullavë krejt. Andaj, mërgjit nuk ju shkon për stati Bukhariju. A i dinim se? Se skallan, hoqë, që ja ka morë dhijen, vetëm se ja ka nuk kushtin. Që ka thun iman? Fjall dhe vepër, bera hadithin. Që ka thun iman? Imani është fjallë. Se du. Që ka thuti? F që i që ka thu, fjarë, me leja ditën. Kusht i randështë, shumë kusht i randështë, kjo. Që që e ka thonë, për nga meri ale i salatu e salam, a e dini që ka është i mani, të ashtë neve, sitës avit me në pritë, që ka është i mani, që ka i thojna, i besu Allahot, me lacheve të ti, librave të ti, të dërguarve të ti, ditës e fundit dhe kaderit. Shikon e këtu është një shpekim tjetër. Qa i Bukhari që tjetë referenës për atëtës dhe dojnë me hije me sejlës ma fejtë Në sahi Bukhari është 4368 Hadithi në sahi Muslim është me numër 17 Qatët për nga me sëllëm Qa është i mani? Kalu Allahu e Rasuluhu A'lem Allahu dhe i dërguar i ti e din më mirë Arabët ja kam përgacu e definicionët për nga me rësallëm Tha, shahadetu en la ilaha illallah imani është dëshmija la ilaha illallah këtu ju përzijit e tëra që shka mujtë, njerë ka thonë qëka është islami, kërë ka vetë Gjibrili, qëka tha qëka është islami, shahadeti namazi dhe qatja gjerimi haji imani qëke besimin Allah unë ditë në gjegimi dhe një fun që këtu qatë dhe, qëka është imani shahadeti la ilaha illallah wa enne Muhammed e Rasulullah dhe Muhammed e Rasulullah wa iqametus salat dhe falja namazit ka të dulë sa shfali Amazipi imanit. Por shka kësi janë të ndërlidhër a njana me tjetërën. Me ndërlidhër pas shkëputur. Sëmur është me shkoqë dhe me ndaj islamin prej, prej imanit. I te izëke iz dhe dhanja e zneqatit. Së si jamu Ramadane dhe agjerimi Ramazanit. O entu eddu minë maghnemi el humus dhe ta jipni prej pasurisë e juve prej kopeve bagëtive që e kini çka një të pestën andaj thot Hafidh Ibn Ahmed Al-Hakimi wa qad jaa li sallallahu alaihi wasallam qiyam ramadhana imanan wa ihtisaba min al iman wa kaza qiyam al lajlat al qadr wa kaza ada al amanah wa kaza al jihad wa al hac wa itba' al janayiz wa ghayri wa ghayr zalika dhe hoxha e shton thot ki hadith çka ka thon çka është imani veprat e jashtme shahadeti salati namazi zeqati, agjërimi, që e Thot, tes, ka po? Për imanit. Tëtë, ala është e, s'ka hadithën, ka thamë venga meri, ala i salatu e selam, me nsa me ramadane, imanën wahtisabe, gufir ala huma të këtë dhe me mindëmbi, sa i Bukhari, ku shë agjëron ramazanin? Me iman, po tash ramazani kuhi? Të islami. E pëse në shtiri të këtë hadithë të imani? Për me nga të regu në e venisen, se adhurimët, e mori në dy cilësi, iman dhe islam dhe thotë për nga mërë e ka qujtë taravijën qka iman men kame fi ramadan, iman në wehti sebe kush falë namaznate në ramazan duke besu me iman në Allah duke shprich për blimin i falë në gjunaat e kaluara e mirë falë dhe namazit ku hi të islami pasaj thotë dhanjën e amanetit bartën e amanetit, që e ka po për nga islam për imanit Aqeku e te Islamit. Hajim. Hajim. Pastaj gaboe ndjekin e xhenazave shpërblimin prej imanit. Dorso namazi e xhenazes çka është prej Islamit, kësaj ne nuk ja follen as besimtarëve po edhe muslimanëve. Vetë muslimanëve, ndrallisht tana, po te Allahu xhelalu ala ajedin se kush është musliman. Andaj thotë dhe te hadithi tjetër, gjithashtu ne sahih Buhari, ne sahih Muslim, thotë ka thon pejgamberi alay salatu selam El imanu bi 70 sh'eba. Imani është sa? 70 e diçka pjesë. Në një riwayat si Tuna, 60 e diçka pjesë. Fa'alaaha malor ta pjesë e kujnë Islamit e imanit, imanit. Qulu la ilahe illa Allah. Fa la ilahe illa Allah. Wa adnaha dha ma ulta e imanit? Imata al adha an al tariq. Mal arqwa tengesë nga nga rruga, ndoshta më largu pengesën nga rruga prej çka prej islamit. Prej islamit, po prej, imani, për çka i tasht? Për Islamin. Për Islamin po këto e ka shti prej? Imani, por më tregu ndërlidjen. Andaj ta the hoxha, gjithashtu Allahu te bareke we teala e ka thujt në Kur'an namazin iman. Ju e dini muslimanë shkurt, janë val deri në muajin e 17 apo 16 muaj në migrimin e për johësam diko në 6 mëtë muj mas një vjetë e 4 muj janë falka nga falka ka kutësi dhe kuri ka këti Allah u gjelle gjelaluhu ka kiblja jonë që kanë thonë disa pa ato shka fdicën para se me undru kiblja janë frikësue dhe johudet e kanë shti këtë këtë dësise këtë rëzilëg dhe këtë pislëg Allah u gjelle ka thonë qka wa ma kanë Allahu li udia imanëkum allon ja në kështjë ja humbi Juve, imanin e Juve. Ka thënë Ibn Abbasi dhe komentatorët dhe Mkethir çka thon, salatin e Juve ka ka kotsi, se ajo se u humba ulëluara. Pse e ka thudit iman, se salati është iman. Namazi është iman. Andaj hoxha është argumentue me këto edhe shumë tjera se imani i ka dy kuptime. Kuptimi i parë është si kuptimi i parë islamit dhe kuptimi i dytë është kuptimi i cili është në hadithe në Xhibrilit. Imani është të besosh Allahut e deri në fund. Do ta citoj edhe fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymijes edhe me këtë e pofundoj, ndërsa mesela nuk pofundon. Në këtë e pofundojmë për sondit, ndërsa mesela nuk pofundon, ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiye rahmetullahi alejhi na li ibnati majmul fatava vëllimi i 7, faqe 333, thot fe hadihi mas'alatu mushkila, ku mesela është problematik e ngatruar. Tahtaju ila sharhin wa tafsil. Ka nevojë për shpjegim dhe detajizim detaizim në atë për mundohme me me eba detaizim dhe sallahu jallahu aledhin sakena sukses fa mathalu l-islami në ona menkta fa mathalu l-islami min al-imani shembuli islamit me shembulin imanit ke mathali shahadeteyni ihdahuma min al-ukhra sikur shembuli d-shahadeteve shembuli d-shahadeteve la ilaha illallah muhammadun Resulullah, Sheikhul Islam i ka prua disa shembuj, këto që jam ditë këtu është për me e zbërthyrë dhe me kristalizuar fotografinë. Pas këtij shembulli, nëse se kupton, lut Allahu Xhelalu Ala me ta çel trumin. Sepër ndryshe, këto janë mundësitë tona. Ka thënë shembulli i Islamit me imanin në domethënie, nda derisa asha folëm për domethëniat. Dhe në dispozit dhe në dispozit, qëka të më do në dispozit kush është musliman, kush është kafir kush është munafik, kush është mu'min këto, është si kur ishë shenë bullit dë shahadetere la ilai lalla Muhammed Rasulullah, që i qka thot thot fa shahadetur Rasuli gajru shahadetil wahdania dëshmija Rasulullah, është tjetër për dëshmis la ilai lalla Mbet vet dikush më thon, la ilaha illallah, a është mua e njëjta Muhammedi Rasulullah? Çka i thuaj? Sështë. Nuk është e njëjta. Se këtu dëshmon për një pejgamberi njerëzor dhe këtu dëshmon për një hyjni absolutë të Zotit të Madh të Kuatë. Janë dy ama, dy ana të tjera. Pastaj çfarë thot? Fahuma shay'an fil a'yan wa ihdahu ma murtabita bil okhra fil ma'na wal hukm ka shay'in wahid. Thot atën realitete dhe në do me thanje, janë të ndara në mjana me tjetërin, ndërsa në kuptimin fetar dhe dispozit janë një. Kur thoi na diku i da hinë në fejt, qka i thoi na? Thu i la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, apo? Me thoi, po du gjimësën, vesh me hinë islam, s'po du me besu për nga meri. Qka i thoi na? S'pronot. Andaj, islami dhe imani. Me thoi na dikush, un po du me hinë vesh të që kjo. A, qka i thoi na? Ska mundë si. Andaj kurgan hi munafikat në islam, Kurani i ka i ka korrit. Ka thonani ju keni hin islam, o man xhenatun hinë. Bele i ka thon, keni me hinë më poshtë se qafirat. Ata janë tut. Edhe diku shpiter apo enduë. Se kanë i vesh dit islam, kanë dash vesh me parjasht. Ka dal pa la tjetër. Pa la tjetër ma von apo? Xehëm. Ça ka thon? Ka thon s't kush nuk ka dua islam, ti mundesh nuk ka dua si shka, më je musliman. Je me iman. A mundu po prano kjo? S'prano. A e këni një dë gjukëta për njëzë që ka thonjë, po këtë i betin zemër shakaj. Ne e dina shakon zemër aj. Qështë e dina? Ne e dina në mundësit e tona. Në shka e shofë në për për jashtë. A të shakon më nëjëna. A e ka varin dhe zotin e vetë. E ka varin dhe zotin e vetë. A në dhe shembul i shahadeteve, di. Êshtë si kur shembul i islamit me imonim. Janë të ndarë në dë me thanje bashkojnë në n kështu ashtu edhe besimi dhe Islami, njëri është i lidhur me tjetrin, ata janë si një gjë e vetme. Thot, andaj kështu është Islami me besimin, janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, sikur një nyjë, një çendje. Pastaj thot, "La imana liman la islama la." Që orizime. S'ka iman ai i cili s'ka islam. Wala islama liman la imanan leh dhe s'ka islam ai cili nuk ka iman. Idh la yakhlu'l muslimu min iman binhi yasihu islamu wala yakhlu'l mu'minu min islamin bihi yuhaqqiqu imana. Sot ngase nuk mundet ni musliman mos me pa ashiç iman me te cilin e realizon islamin e tij dhe nuk mundet me egzistu ni njeri me iman mu'min e mos me pa ashiç islam me te cilin islam e realizon i imanin e tij. Pastaj thot: Min haythu shtarat Allahu a'mala as-salihah li'l-iman wa shtarat li'l-iman al-a'mal as-salihah. Dhe Allahu gjallwala i ka kuşzuar veprat e mira për çka? Për musliman. Dhe i ka kuşzuar të kundërtat për Islamin, për iman. Qala fi at-tahqiq zalik, fa man ya'mal min as-salihati Vëhue mu'minun felak u fëran e li sa'jihi, ka thënë Allahu i Gjelle Gjelalu, kush punon vepra të mira? Kush punon vepra të mira? Zëmërthane, islam, vepra e mirët për jashka është, islam, mirë pa e kalon me që kaqë, vëhue mu'min, duke qënë bësimtar, me iman, dhe më tonë, ajë së falët, jefëze qatë, a gjëronë, punon, punon, zhvillohët me, me vepra të mira, Po mësë me pas i manë, a i bojnë dobi, nuk i bojnë hështë dobi. Ande ka thënë Allah u gjelluarë, dhe këtu mukja jetë e, e zbërthënë me sejrën a i banë dobi, as i banë dobi. Qa ka thënë Allah u gjelluarë? Kushtë punë në vepra të mira, në surën e lëmbia, kushtë punë në vepra të mira. Dhe ka i manë, fe la kufranë, në një sajë, s'ka teori dhe praktikë që ja hupat i veprën. Qa ka thënë, la kufranë, su një avonë kërkushat i punen, Pasaj thot djemantëmije. Wa qale fi tahqiq al-iman bil amal. Dhe ka thon në realizimin e imanit me islam. Kjo çka i vje? Ku demant kuinë, xehmijve dhe murxive, që thon lëm timu me zemrën. Lëm timu me Allahin tam. Unë vritë shtëpia e pastroi zemrën. A? Me çka e pastron zemrën? Smur është me pastroi zemrën me vepra të mira. Thot dhe ka thon në realizimin e imanit me veprë. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا كُشْدَلْ PARA ALLAHUT MU'MIN KA BESUË QAD AMILA S-SALIHAT AMA KA PUNUË DHE PUNË TË MIRË SHIGONI KJO ËSHTË JO STUDIMI ÇKA I BËNTIMI A JA KA DËN HAKIN DHE JA KANDON IMAMA TË TJETË THOT KUSH VËN TE ALLAHU MU'MIN A PA NJËS THOJN MUSLIMAN INSHALLAH MU'MIN INSHALLAH KUSH VËN TE ALLAHU SI BESIMTAR WA QAD WA QAD DHE MAD VËRTET KA PUNUË VEPRA TË MIRË fa ulai ka lehumu darajatul ula tetillave ju takon xheneti i lart dhe pozita dhe grada e larta Allahu xhelle xhelle jlaluhu ana i thot fa man kana zahiruhu a'malul islam wala yarju ila uqudil iman bil ghaib fa huwa munafiq nifaqan yantaqilu au yanqulu al milah thot shejkhul islam tuaymiyah e jashtmia e ati qe es islam dhe ka pungë të jashtme, për islamin. Nërsa kitë këto vepra, nuk thehen të burimi i imanit në zemrën e ti, fehue munafikun një fakën ekber, ajo është munafik me një fakë të madhë, djel del për feje. Këtu del për feje, me argulati se mërvesh, që që kjo fjala, mu që kjo fjala, i bëndë të imijës, del për feje, ma vëndë dhe shpjeguje, sajtë del për feje të Allah, të na Allah, Adama muslimat, sa i ven falët me neve rime ri musliman, mirë po, veprimtaria e ti e mirë nuk boron për një zemrë me imon. Anda që ka i thojna? Nasi teoria kalzojna ati. Muna fikat, kër tja kuadzena këtë teoria, ato menojnë. Ato i shqyrtojnë në vedetet e tyre. E shqyrtojnë në vedetet e tyre. Edhe e përsi ditë dhe njëherë. Ajë që ka prejasht ka islam dhe ka veprat të shumët të islamit. Nërsa kitë kjo veprimt këtë këtë tullë e madhe nuk ka buru për një zemrë me iman ajo është munafik me një fakë që delë për e feje pasaj thot wa men aqduhu l'imanu bil gajb wa la ja'malu bi ahkamil iman wa sharai il islam fa hua kafirun kufran la jethbutu maahu tëvhid thotë ndërsa ajtë cili pretendon dhe thotë se ka besim në zemën e ti wala ja'mel dhe s'punon ti dhue pësësi t'u fal pësësi t'i pove të më të arritë farë që ka i ki obligim thotu në besojve me zemër që hajtën bërzi mua ha? njështët janë asgana dhe janë t'rima në këtë, këtë aspekt se, se njofin atë puqin absolute i bëndemi e thotë si thonë e kam iman në zemër wala ja'mel nuk punon Bi ahkam il iman, me dispozitat e imanit dhe ligjet e islamit Namaz Ekshtu në da prej Vëprim të arrive Fë uve kafirun kufran La jethë butu mahu të vëhid Aja është kafir me kufr Që nuk të qëndron me ta të vëhid Thotë dikush Së falë nama unë jam musliman Ha hajhat e hajhat Li ma tu adun Do të vim na Shumë shpejt do të vim te Te salati Shumë shpejt Amunet mukan me iman Pa salat do tashojmë, do tashojmë çka kanë thënë ulemat e muslimanëve dhe imamët e ndershëm të muslimanëve, pastaj thotë: "Waman kana mu'mina bil-ghaybi mimma akhbarat bihi ar-rusul anillahi amilan bima amara Allahu fa huwa mu'minun muslim". Po shejkhu al-Islam Mutaymiya, po vëndon që Ali thotë ai i cili. Osh besimtar, Allahu xhela xhelalu. Kush thotësh osh besimtar? Beson Allahut ditës gjykimit, librat e kështu me radhë. Mimë aqbarat bihe rrusul që kan lëmru për nga mërë të zotit të barëke hua ta'ala nga Allahu Aamillen bima amër Allah duke punu me urëtë të zotit Duke ufar, duke dhënzeqat, duke ajeru, duke urëtë të mirë Fa huë muëminu muslim që ki është muëmin edhe është muslim Që ki është muëmin edhe është muslim e lusim Allahu Subhanahu wa ta'ala që allahu jellewala ta kish mundsu me këptu që është në imani dhe islami të lusim Allahum Gjellu Ala që Allahu të barëke vëtala në bandë me iman, me zemër dhe me islam të jashtëm dhe me iman të jashtëm dhe lusim Allahum Subhane vëtala që Allahu Gjellu Gjellu të nga i harmonizon dhe të nga i bashkërëndon këto mesejtet të cilat muslimant të vjetër, sahabët, ndërshëm, të tabi inë dhe imamat Për gjatë historijës, i kanë realizu këto mesele edhe Allahu Gjellë Gjellalu i kasësharun në libren e ti më sharimin më të bukur, më sharimin më të mërkullu shumë, elusim Allahu Gjellu Aala, që Allahu të barek i vëtarat të ngritve të dijen të këmëslimanët, elusim Allahu Subhanahu Wa Taala, që Allahu Gjellë Gjellalu të nga mënsoj e muslimanve mi kuptu këto mesele mai ndriçuan amendet e tyre kta meseles me izbatua dhe me mishrua ne veprat detyra e lutim allahu xhella wala che allah tebaraka we taala namun salmeta ku peigamberin sallallahu alaihi wasallam midha ku sahaba dhe shehida me nje semire qul qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin